Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hulul uqta min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma Allah'ın sevgisini kazandıran sebeplerden birincisi Cahid nə idi? 10 dənə sələbdə Ülnuqda yəməşəm, Allah bunları gətirir allah'ın sevgisini qəzandıran sələblər Dördünü gözüm üçün, gözüm üçün deyə Kim deyər? Könüllü Allah'ın sevgisini qazandıran səbəblərdən birincisi Sevgisini qazandıran səbəblərdən birincisi Hımm Allah'a yəqinəndirən əməl mübarətdir Hımm Vəl hmm. üçə İlincisi nə idi? Quranı Quranı oxuyub tədəbbür, tədəbbür etmək Və oradakı mənaları başa düşməyə çalışmaq Nə qəsd olunub? Allahın muradını, istəyini bilməyə çalışmayı İlməni? Yəni, Quranı oxuyub, ne etmək? Evet. Tədəbbür etmək, fikirləşmək. Allahın sevgisini qazandıran təbəblərdən üçəngisidir bu. Birincisidir. Deyir, kim İbn-i Məsud R. Deyir, kim Quranı sevəlsə, artıq o insan Allah və Rasulunu sevmişdir. Quranı sevən Allah və Rasulunu sevmiş. İbn-i Məsud Sonra burada hem üçün gətürmüştür. Kur'an-ı hecretmek. Hecretmek, hecret. <gülüyor> Terk etmək. <gülüyor> Ayətə <Ayir> keçir ki, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Peygamber dedi ki, Ey Rəbbim, Qövmüm, Quranı ne etmişdir? Quranı həcr etmişdir. Quranı etmişdir. Həcr, həcr nədir? Quranı tərk etmişdir. Ha, burada həcr etməyə nələr daxildir? Quranı tərk etməyə. Birinci, Quranı dinləmək, iman gətirmək iman gətirməyi tərk etmək. Quranı dinləyib Qurana iman gətirməyi tərk etmək. İkinci iman gətirsə belə Qurana əməl etməyi tərk etmək. Üçüncü Quranı hakim əh hə hakim təyin etməyi, Qurana mühakimə olunmağı, dinin əsaslarını və qollarında Qurana mühakimə olunmağı tərk etmək. Dördüncü, Qurana tədəbbür edib mənasını başa düşməyi tərk etmək. Deşinci, Qurana müalincə olunmağı terk etməyə. Yani bütün bunlar hamısı nə daxildir? O ayədə keçən qaləl rasulü ya rabbi inə qəvmi əttəqadu hədə l-Qur'anə Ey Rabbim, qövmün Kur'an'ı terk etməşdir. Yəni bu biş növün hamısı terk etməyə daxildir. Lakindir ki, bunların bəzi digərindən, obisindən daha şiddətlidir. Yəni o terk etmələrin arasında da nə var? qarq var, birisə obisindən daha şiddətli. Sonra Qur'anla <gülüyor> faydalanmalın. Hə. Tavsiyə edə bilərimiz deyək, yani, amillərim deyək, yani, onlar gəmişdi. <gülüyor> Yo, o adətlərdir. Allah təalə Quranında buyurur ki: "İnna fi zalika ləzikra limən kana lahu qalbün aw alqa as-samə wa huwa şəhīd. İnna fi zalika bunda ibrət vardır. Yəni bu bu ayə, Qaf surəsinin 37-ci ayətidir. Yəni ona qədər olan ayələrdə, yəni ümumən Quranda nə var? İbrətə vurğusundan vurğulanır Qaf surəsinin əvvəli. 1-dən 37-yə kimi. Həqiqətən burada ibrət var. Kim üçün? Li men kan lahu qalbun, qalbi olan üçün. Qalbi olmayan var mı? Yox. Diril qalba son. Aw el qad sam'a, ki yəni el qad sam'a, yəni verən, vahu va şahid ve o da şahid olduğu halda. Yəni qəlbdən xaosladığı, ayıq olduğu halda e, dinləyərsə onda nədir? Onda fayda olunabilirler Kur'an'da Neşeden çıkarttı İbn-i Qayyum buradan? De, dört tane Birincisi onların nedir? Təsir edicinin Təsir edicinin olması Birinci Təsir edicinin olması Ə, təsir edici, Qur'an, təsir edici, təsir edici deyil. ha siz? Şək var? Yəni, Qur'an yüzyıl təsir edicidir. İkinci, ə, onu, təsir edicini qabul edən yerin olması. Nədir o? Qəlb. Hansı qəlb? Diri qəlb. Üçüncü, şərtin olması. 3 Üçüncü, şərtin olması. O da nədir? Dinləmək. Şərtin olması, şərt də nədir? Dinləmək. Və dördüncü, maniyənin aradan qalxması. Və o da nədir? Qəlbin başqa yerdə olması, başqa şeyinə məşğul olması. Bu da maniyədir. Əgər, dedir, sən Quran oxuyub, Quranla ibrət almırsanısa, faydalanmırsanısa, deməli, bunlardan birisi yoxdur və yaxud heç yoxdur. Yəni Quran göz faizdir, təsir edicidir, yerdə qalanlar olmaya bilər. Yəni ya qəlb biri deyil, və yaxud da eşidir, dinləmir. Eşitmək ilə dinləmək arasında fərq var. Eşitmək ilaha səs gəlir, amma dinləmək ilə yani, oturursan onu e, dinləmək üçün. Və həmçində, ola bilsindir qəlb diridir, qəlb diri ola bilər, amma ayıq olmaya bilər o vaxtdır. Qəlb başqa yerin olub. Ona görə qəlb o dinlədiyi zamanda orada olmalıdır ki, yani fayır alınabilirsin. Dinləmək, səhsiləmək, səhsiləmək, Dinləmək, aydınlıdır. Yəni, bir və sən yoldan keçirir, sən qulağına səh gəlir. Qulağına deyənsən, o işitməkdir, səh işitirsən. Amirək, oturursan onu, oxuyursan, qulaq atmaq üçün də belə, o dinləmək, vəli. Yəni, artı hareketindən əməşru olun sənə, o dinləmək Okuduğunu məşru olun sənə O qəlbə aittir, qəlbə olmalıdır, hem dili olmalı hem dili olmalıdır ki, faydalansın Yani dili bilmişsə? Dili bilmişsə öyrənsin İnne fî dəlike ləlikrə li mən kən lehu qalbun əv əlqətisəməə və huvə şəhəyil əyəyətən bunda ibret var, yüz fayil evet. Kur'an'da ibret var, məhkən faydalanmırsa Və ya diri qəlbi yoxdur, ya dinləməyə yaxud da o dinlədiyi vaxt, e, yəni o vaxtı qəlbi ayıb deyil, başqa şeylə məşğuldur. Və ikinci Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən ikincisi, ha, könüllü kimdir ya? Sərclərdən sonra, <gülüyor> nafilə ibadətlərlə Allaha yaxınlaşmaq. Bir, artıq bu, yəni nafilə əməllərlə, ibadətlərlə Allaha yaxınlaşmaq, e, sevmək dərəcəsindən sevilmək dərəcəsinə çatdırır. Sevmək dərəcəsindən sevilmək yanə Allah təala tərəfindən sevilmək dərəcəsinə çatdır. Çünki müəlləldə sadəcə gəlir ki, ana saqarla beli abdü şeyh habba ilay mimma ftratu alay. Yəni qulun mənə yəni ən sevimli olan terz etdiyi ibadətlərlə yaxınlaşar və lə yəzalu abdü O nafilə ibadətlərlə yaxınlaşmaqla davam edərsə nəhayət mən onu sevərəm və sevdimsə onun eşirən qulağı, görən gözü tutan əliyir, yəni ayağı olaram, məndən bir şey istəyirsə verərəm mənə, mənə sılınsa onu qoruyaram yəni bu nədir? nafilə ibadətlərlə yəni hər əməlində bu daha aması şərhə keçib, yəni hər bir əməlində namazın da, oricun da, zəkatın da nafilətin yəni, əlavə əlavəsi var yürək tərzi Üçüncü, daima Allahı zikr etmək. Dillən, qəlblən, halınan və həmçinə deyir ki, o bəndənin, o sevgidən olan payı nədən asılıdır? Zikirdən olan payından asılıdır. Bəndənin sevgidən olan payı nəyini bağlıdır? zikrinə bağlı. Nə qədər zikir çox olarsa yəni bir o qədər də e, yəni Allah tealənin sevgisini qazanır. Allah tealə buyurur ki məni zikr edin məni xatırlayın, mən də sizi zikr edim. Yəni buca bir dərəcə deyil. Yəni səni, yəni aləmlərin Rəbbi zikr etməsi. Ayədə gəlir ki Vələzikrullahi vale əkbar Burada iki məni gətirilər Yəni Allahı zikr etmək Ən böyükdür Və yaxud da Allahın zikr etməsi ən böyük Allahın qulunu zikr etməsi nədir? Ən böyük Dördüncü Nəfsi istəklər Üstün gəldiyi zaman Nəyi üstün tutmaq? Allahın sevdiklərini nəfsilərlərdən üstün tutmaq və deyir ki, yuxarı nə qədər çətin olsa da Allahın sevdiklərinə çatmalı, çalışmaq Qalmış, hə? Bu da e, Əhsə qarşı vuruşma Zəkidlə vuruşmalar götürmüşdür İbn Qaym gətirir Və <coughs> ləzəinə Nə nəhdiyən, nə umsul vələnə. O kəslər ki, bizim yolumuzda vuruşarlar. Və onları biz yolumuza yönəldərik. <gülüyor> hmm. Ulaq etmişdən. Deməli, cihadın ən sərz olanı, insanın nəfsinə qarşı, nəfsi istəyinə, havasına qarşı vuruşması, şeytana, Və düşmənə qarşı vuruşması. Dörd dənə şey, nəfs, nəfs istək, şeytan və dünya. Kim bu dörd şeyə qarşı Allah üçünə vuruşarsa, Allah tealə cənnətinə aparan razılıq yollarını onu hidayət edər. Kim bu dörd şeyə qarşı vuruşarsa, nəfsinə, havasına, şeytana və dünyaya qarşı vuruşarsa, Allah tealə cənnətinə çatdıran rizası olan razılıq yollarını yönəldər. وَمَنْ تَرَتَ الْجِهَادَ فَاتَهُ مِنَ الْهُدَى بِحَثَ بِمَا عَصَّلَ مِنَ الْجِهَادِ Eğer ki, kim bu cihada, dört tane cihadan birisini terk ederse ve ona göre de onun hidayetten olan payı yani azalar. Sonra buyurur ki, وَلَكِنْ جِهَادَ النَّاسُ وَالْهَوَىٰ الشَّيْطَ وَالدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ اَفْرَ الْجَادِ فَا اِنَّ ذَلِكْ لَمْ يَكُنْ فَذَلِكْ, فَذلك اِلَّا لِ Yəni bunlar, bu dörd dənəsi Yəni ən fəlz cihad olsa da ən fəlzidir e, Fə inə dəlikə Çünki bu e, Bundan daha əsəl cihada Zəruri bir cihada Girməyə bir yoldur O da nədir? Nəfsinə, malınan Allah yolunda uğruşmaq Yəni bunları bacarmayan Onu da bacarmaz Yəni nəfsi, havadı, şeytan və dünya Dünyaya, dünyaya qarış uğruşmaq Bir sadiq bəndə, o bəndədir ki, nəfsinə qarşı Allah üçünə vuruşar və həmçinin ə, onu Allah yolunda yəni, sərf edər və onu təlbiyyələndirdikdən sonra və onu təmizlə təmizlədikdən sonra ə, və həmçinin burada imanın misalını gətmişdir İmanın misalı Yada gəlmə, ha, heçmişdir İmanın məsəli. Haqlı sağ ol. 5 dənə qalası olan neyə bənzər? Bir ölkəyə bənzər. 5 dənə qalaçı olan bir ölkəyə bənzər. Qalalardan birincisi nədəndir? Qızıldandır. İkincisi gümüşdən, üçüncüsü dəmirdən, dördüncüsü palçıqdan və beşincisi kərpiçdən. Yaxud da daşdan. Daşdan və kərpiçdən ilkəmədən əhl-ül-hüsn la yətmaul adu fi s o kəlf piq qala sahibləri o qalanı qoruyarlar düşmən ikinci qalaya tamah etmək düşmən ikinci qalaya tamah etməz əgər isə hənkər yanaşarlarsa onda də düşmən həm ikinci əvvəl sonra da üçüncü qalaya e, tamah edər və bununla da qalaların hamısını xarablayar Həmçində iman da bu 5 qaladadır. Həmçinin iman da 5 qaladadır. Onlardan biri nədir? Yəqin, sonra ikhlas, fərzləri yerinə yetirmək, sonra sünnətlər, sonra ədəbləri qorumaq. Yəqin, ikhlas, fərz, sünnət və ədəblər. İnsan nə qədər ki ədəbləri qoruyar, və şeytandır. Onda o insana tamah etməz. Əgər insan istə işte, adəbləri tərk edərsə, onda şeytan dey üstün nələrə, sonra fəzlendə, sonra ihlasa, sonra da yəqinə tamah edər. Yəqin <gülüyor> ihlasdan da yüksəlir. <gülüyor> yəqin, yəni anı, yəni, yəni uca dərəcədir. İhlas, yəni əməli, yəni Allah üçün yerin yetirməkdir. Amma yəqin isə Yəni Allah Taalanın yəni verdiyi xəbərlər barəsində insanın yəqinlə heç bir şək olmadan yəni inanması. Hər bir şey barəsində istə ibadət olsun, zikirlər olsun, yəni onların hamısını tam yerinə yetirdiyi zaman yəqinlə yerinə yetirməsi bir var. Yəni etəndə elə belə yəni var, şəriətlə gəlib, elə dəm olur olsun, olmaz olsun olmaz, yəni bu yəqin deyil. Yəqin odur ki, yəni qəti olaraq bilirsən ki, səhihdir, sabitdir və heç bir, yəni şək şüphe etmədən, yəni onun, yəni olacağına, yəni inanırsan. Hə, çim qallıların sayı? Hə, qızıl, gümüş, dəmir. Yəni danış, yağ kərbəçən? orada e, imanın, imanın məsələninə gəldik onda. Yəni, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, ədəblər, deməli, onda bildirik ki, yəni, ədəblər olmasa, insana öyrəndiyi elmin də nədir faydası olmur. Şəhətən şey xaltıqdan başdır, yoxsa şey kərpicdən başdır. Aşağıdan, Aşağıdan, ha. Aşağıdan başdır, haa. Yəni, çünki, bu, birinci budaxı, bu da, bu, içərilərdədir, içərilərdədir. Düşmən gələndə, birinci ə, divar var, divardan əvvəl, fəndək, görümsəm, öyle şeylər? Yəni, Həndəy, içində su, olan həndəyə keçməlidə, sonra divarı keçməlidə, sonra qalaya çatmalıdır. Həmçində onlar içərdədir, onlar çatmaq üçün bunları evə evet körləməlidik. Bunları <gülüyor> körləməlidik, ondan sonra onları evə körləməlidik. As-ısləmələ rəhməl rəhəməl rəhəməl əl əməl əl əməl əl əməl əl əl əməl Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Allah'ın sevgisini kazandıran sebeblerden beşincisi. Mutali'atul qalbi li esmaihi ve sifatihi. Yani kalbin Allah'ın adlarını ve sifatlarını mütalih etmesi, öğrenmesi. Ve onu müşahide etmesi. Ve onu bilmesi. Ve teqallubu fi riyadı həzihil ma'rifə. Ve hənçinin kalbin bu bilgi fəqhlarında dolaşması. Fəmən arafa Allaha bi'sma'ihi və sifatihi və əf'alihi ahzuhu la mahala. insan Allahı adları ilə, sifətləri tanıyarsa mütləq Allahı sevir. Allah da həmin onu sevir. İbn-i Qayyəm burada mərifə barəsində danışır. Mərifə, Arafa sözündən. Yəni, bu da mərifədə müminlərin məqamlarının uca məqamıdır dərəcəsidir və həmçinin, yəni fos, qurtuluşa çatanların və həmçinin bu yolda gedənlərin yüksək mənziləsi dərəcəsidir. Burada marifə deyiləndə irfan sözündən götürülüb necə ki, rağib asfahan edir ki idrək şeyi şəyyi bi təfəkkürin və tədəbbürün liəsərihi yani bir şeyi onun əsərini, təsirini tədəbbür edərək, fikirləşərək dərk etməyə marifə deyilir. Eləbdə yani ne fərq var? Yani alimeyna Araf arasında. Biri alim, biri var? Arif. Yani arif Arafa, marifa elmindən daha onun mənası dardır, amma elm isə daha genişdir. Və həmişə bunun əsası gəlir inkar. Ona görə də deyilir ki, falan kəs ya'rifullah, Allahı tanıyır. Amma deyilmi ya'lemullah belə deyilir. Lamma kan marifatu al-bashar Allah yata dab bitadabur a'tar idrak zatihi. Nəyə görə Ona görə bəşər Allah taləni e, onun yəni, insanlara, yarabdıklarına olan təsirinin, yəni əsər əlamətinin tədəbbür etməklə bildiyinə görə ona mərifə deyilir. Arafullah, arafallaha. Və həm ki, Allah barəsində deyilir ki, Allahu ya'lamu kədə Allahu ya'lamu Deyilmir ki, Allahu ya'rifu Nəyə görə? Ləmmə kanət el-maarifə istəmlə fil-ilmə el-mütəvəssəl iləyhi bitəfəkkür. Çünki mərifə nə barəsində işlənir? O elin ki, o elmə təfəkkür nəticəsində çatmaq olur. Hasil olur. Ona görə Allah barəsində ə, Allah ya'rif deyilmir. Allahu ya Ya'ləmu deyilir. Ələb dilində bu incəyliklərdir. E, və həmçinin elmlə e, mağrifə arasında bizim dillə ikisi də bilmək gedir. Ama fərq var ələb dilində. Həm laf tələbdə, həm də mənək ələbdən. Yəni mağrifə nədir? Elə bir elmdir ki, o elm əməli tələb edir. Yəni mağrifə e, elmlə əməli hamısını bir yerdə özündə əhatə edir. Və çox vaxt mağrifə Yəni əməlin qəlbin əməli ilə bağlı olur. Buna görə Buhar Rəhiməullah bab açaraq demişdir ki, e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözü "Ən ə'ləmukun billah. Mən sizdənizdə Allahı ən yaxşı bilənəm. Anə Allahı ən yaxşı tanıyanam." Yəni bu da qəlbin əməlidir və qələsəsi 225-ci ayədə və lakin yu'azizukum bima kasabat qulubukum və Allah xalə sizi qəlblərinizdə qazandığınıza görə cəzalandırar. İbn Həcə bin Əli rəhimullah deyir ki, burada Peygamber sallallahu əleyhi sözü ana əələmukun billah mən sizin haqqınızda Allahı ən yaxşı bilən, tanıyan e, və bu bildirir ki, açqaydın Allahı tanımağın da dərəcələri var. Allahı bilməyin, Allahı tanımağın da dərəcələri var. Həm e, buna görə də insanlar bu bilgidə, bu elmdə e, bəziləri digərlərindən daha üstündürlər. Və Peyğəmbəriniz sallallahu aleyhi və səlləmdə bu mövzuda ən uca dərəcədədir. İnsanlar içərisində Allahı ən yaxşı bilən, tanıyandır. Və Allahı bilmək deyildikdə Allahın sütətlərini, əhkəmlarını Allahla bağlı olan yəni feyilləri də bilmək qəsd olunur və bu da həqiqi imandır. İbn-i Qaym deyir ki, Lə yusufu bil ma'rifə illə mən kən alimən billə. Ma'rifə ilə heç kəs vəsq olunabilməz, yəni ma'rifə sütəti verilə bilməz. O insan Allahı tanımırsa, və Allaha aparan, çatdıran yolu bilmirsə və həmçinin bu yolda olan bəlaları e, və bu, bu yolu kəsən şeyləri bilmirsə Arif insan o insandır ki Allahın adlarını, sitətlərini, teyirlərini bilər sonra Allahla rəftarında, davranışında sadiq olar və həmçinin Bundan sonra öz qəsdində və niyyətində ixtlaflı olar. Və bütün, yəni pis axlaqlardan uzaqlaşar. Həmçinin, yəni çirkabdan və ona müxalif olmaqdan təmizlənər. Və bundan sonra e, Allahın əhkamlarına, hökmlərinə həm nemət vaxtında, həm də müsibət vaxtında səbr edər. Sonra Allahın yoluna, Allahın dinlə, bəsirətlə, Allahın ayələri ilə dəvət edər, çağırar. Və həmçinin dəvət etdiyi zaman e, hər bir şeydən uzaqlaşaraq yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi ilə Allahın yoluna çağırar və buna heç bir kişilərin, rəylərini, onların zövqlərini, qiyadlarını və əqillərini qarışdırmaq. Yəni onların gətirdikləri, yəni başqalarının rəylərini Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın gətirdilə müqayisə etməmək. Və həqiqətdə də arif adına layiq olan budur. Yəni bundan başqaları, yəni layiq olmadan dilsə də, amma həqiqi arif adına layiq olan, yəni yuxarıda keçirilən xüsusiyyətləri özündə əhatə edəndir. Və bundan sonra buyurur ki, وَلَا يَسْتَقِرُ الْلَعَبْدِ قَادَمٌ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْاِيمَانِ Və insanındır, mərifədə, bilgidə və imanda ayağı qədəmi sabit olmaz hətta Allah-u ələnin sifətlərinə, ucət iman gətirmədikcə. Və bununla, yəni, Rəbbini tanımaqdan, yəni, o cəhalətdən çıxmadıqcaq. Yəni Allah-u Teala'nın iman gətirmək insana İslamın əsaslarını öyrədir. Və imanın qaydasını öyrədir və həmçinin ihsan ağacının səmərəsini öyrədir. Sifətləri inkar edən kimsə artıq İslamın dayaqlarını, əsaslarını sökmüşdür. Həmçinin imanın da əsaslarını sökmüşdür və ihsan ağacının səmərəsini tələf etmişdir. O ki qaldı, o irfan əhlindən, bilgəhlindən olsun. Allahın sifətlərini tə'vil edən insan elə bil ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamı risaləti çatdırmaqda e, naqisliklə, müqəssirliklə ittiham eləmişdir. Tə, Allahın sifətlərini tə'vil edən insan yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamı İttiham edib. Nəyə görə? İzən ləyumkünən Afrika yafruqən nəvsan əhəmmə əbvabil iman. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin iman babında ən mühim babı, ən mühim bölümü, hansı ki onun daha çox yani təhsilata, izaha ehtiyacı var, onu tərk eləməsi mümkün deyildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə hər bir şey öyrədib. Hətta ayaq yoluna getmək ədəblərini də öyrədib. Yaxşı peyğəmbər sallalləm ümmətinə ayaq yolunu getməyi öyrədibsə, onun ədəblərini öyrədibsə, yəni ad və istətlər babını hansısısı bablardan biridir. Yəni bunu bilməyi, bunu bəyanсыз peyğəmbər sallalləm qoyar mı? Ünteyimə rəhiməllah buyurur ki: "Və muhalun ma ta'limi kum kull şey'in lahum fih menfəatun fid Ən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insonlara dində mənfəətli olan hər bir şeyi öyrədib, öyrədib, hətta orada ən incə məsələləri də öyrədib və bununla yanaşı onlara dilləri ilə söylədikləri və qəlbləri ilə etiqad etdiyi Rəbbi barəsində, aləmlərin Rəbbi, məbud barəsində etiqad etdiklərini tərk etməsi mümkün deyildir. Əgər Peyğəmbər s.ə.ələm insanlara dinləri barəsində mənfəhtə hər bir şey öyrədirsə, hər bir incəlikləri öyrədirsə, ə, qəlbəli ilə ehtiqət edib və dillə ilə söylədiklərin də öyrətməməsi mümkün deyil. Hansı ki, Allah taləni tanımaq, yəni bilgilərin ən ucasıdır. Və ən uca ibadətlərin ən şərəflisidir və həmçinin insanın can atdığı məsləblərinin ən uca qayəsidir və bu da peyğəmbərlərin dəvətinin xülasəsidir və ilahi risalənin də zübdəsi əsasıdır. Yəni, bəli, yəni, bu Allah tealəni tanıtmaq, e, yəni, peyğəmbər risaləsinin, bu dəvətin xülasəsidir və peyğəmbərlərin e, vəzifələrinin ən birincisi də budur. Rasullar onlara Allahın salıq salamı olsun, yəni onlar üç dənə böyük missiyayla, tapşırıqla göndəriliblər və bunların hamısı da tövhidin əsrasında dövran edir. Peyğəmbərlərin, deməli, tapşırıqlar, əsas üç dənə tapşırıq var və hamısı da tövhid barəsindədir. Bunlardan birincisi, əd-dəvəti ilə ibadət illəhi vəhdəhu ilə şərikə ləhu. Yəni, şəriki olmayan tək Allaha çağırmaq insanlar dəvət etmək. Və bunun da tamlanması üçün Bəndələrə məbudu subhanə və tealəni tanıtmaq lazımdır. Və həmçin Allah tealənin səhvlərdə və kamil adlarda, ucət səhvlərdə və kamil adlarda tək olduğunu tanıtmaq lazımdır. Yəni, Allaha çağırma bundan sonra kamilləşir. İkinci vəzifə onların vəzifəsi nədir? Allaha çatdıran yolu peyğəmbərlər bəyan edirlər. Onların vəzifəsi Allaha ataran, Allaha çatdıran yolu bəyan etməkdir. Və bundan sonra o yolda, yəni necə düz durmaq lazımdır, necə getmək lazımdır bunu bəyan edirlər. Və bu da necə olur? Bu da yəni insanların öhdəli öhdəsinə düşən hər bir şeyi, o şəriət qayda-qanunlarını, əmrləri, qadağanları, vədi və hədələri çatdırmaqla olur. Və bunları insanlar ibadəti yalnız, yəni qəsd və tələb tərəfdən Allaha Halis Allaha etmələri üçün. Bu ikinci vəzifə. Üçüncü vəzifə, e, insanlar, mükəlləflər, bəndələr Allaha, yəni ahirətə aparan yolu qət etdikdən sonra onların halı barəsində xəbər verir. Yəni onların sonunun, ahirət çatdıqdan sonra onların sonunun ya cənnətə, nemətlər içərisində olacağı, əgər tövhüd əhlindən edilərsə, Ya huddu cehannəmə gedəcəklərini e, bəyan edirlər, əgər onlar şirk və küfr əhlindənlərsə. Və rəsullar da, yəni bu məalı, bu sonucu, yəni xəbər verməklə, bəyan etməklə göndəriliblər. Və həmin axirət günü özündə nə kimi şeyləri əhatə edir? Cənnət, cəhənnəm, hesab, havz, miqan, yəni tərəzi və sonra 또 başqa şeylər. Deməli, rəsulların əsas missiyası, tapışığı nə oldu? Birinci, Allaha çağırmaq, dəvət etmək Allaha, bu da yəni Allahı tanıfmaqdan sonra olur? Allahın adlarını, əsrətlərini və ikinci, Allaha aparan yolun bəyanıdır və üçüncü də, ahirətdə olan şeylər, yəni cənnət, cəhənnəmə gedəcəkləri, əgər tövhü də əhliləndir, cənnətə, şirk əhliləndir, cəhənnəmə. E, və bu, rəsulların göndərildiyi vəzifələrin ən ucasıdır. Və buna görə də... Və buna qarşı çıxan düşmənlər də vardır. Şeytanlardan... Ins insanlardan və cinlərdən olan... insan və cin şeytanlarından olan... E, düşmənlər vardır. Üç dənə dəstə var. Bu üç vəzifəyə qarşı... Üç, üç dənə artıq dəstə... Qarşı çıxmışdır. Və hər yolun başında... Bu üç dəstəni hər biri... E, oturaraq onları Allahın yolundan yayındırırlar. Bunlar dəstələrdən birincisi... Allah'ın sıfatlarını ince edenlerdir. Allah'ın adları barasına ilhâd edenler, yani hak sözü demekten yaranlar. Ve onlar Allah'ı tanıdan yolun başında oturudular. Hatta onlar rasullarla, rasulların tâbietleri arasında insanlara Rabbini, meabudunu tanıtmak arasına girmişler. Ve ikinci dәftә Allaha aparan, Allaha çatdıran yolun başında otururlar. Hansı ki, bu yol əmrləri yerinə yetirib, qadağandan çəkinməyi tələb edir və bunlar da dəyişdirənlər, təhlif edənlər rəy əhlidir, təsad əhli. Hansı ki, fasid, rəy əhlidir. Bunlar da insanlarla Allaha düzgün seyrin arasına girirlər. Və üçüncü dəstədə Qadət alə rəsi-dariq-il-hədiyyəti l aməl lil cənlə. yolu göstərən yolun başında onlar otururlar Və bunlar da kimlərdir? Şəhvət əhlidir Fitnəyə düşənlər Və onlar o kəslərdir ki, şəhvətləri əldə etməyi əsas nəfsinin istəklərindən sayırlar Və məqsədlərini bunda görürlər Fəqadu yasrifun annəsə anil istədəlil cənnəti bil intihai, bil iltihai ki dünyə. Və onlar otururla insanları yayındırırlar cənnətə hazırlaşmaqdan. Nə ilə? dünya ilə eyləndirməklə. Və onların deyir, halı nədir? Onların dilləri yox, onların hərəkətləri deyir ki, əl-yəvmə hamrun və qadən amrun. Yəni, bugün işçi olsun, işi sabah görərik. Və bu tayfaların da, və üç dənə, deməli, Peyğəmbərlərin vəzifəsi oldu və həmçində ona qarşı çıxan dəstələr də var üç dənə dəstə də var lakindir bu tayfaların, bu dəstələrin ümumilikdən ən təhlükəlisi o birinci dəstədir yəni Allahın səhətlərini inkar edənlər o ki, Allahın məbudun səhətlərini inkar edirlər və Allahın özünə ispat etdiyi kamil, uca və gözəl səhətləri ispat eləmirlər Və Allah-u Teala özünün sifətlərini inkar edənləri özünə qarşı bəcrüman, yəni pis dəndə olanlar adlandırmışdır. Və həmçin Allah-u Teala başqalarını hədələmədiyi bir əzabla, hətta şirk əhlini, küfr əhlini, böyük günahlar, yəni kəbair əhlini hədələmədiyi bir hədə ilə onları hədələmişdir. Fusulə surəti 22-23-cü ailədə Allah talib buyurur وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِيرُونَ aleykum يَشَّدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ Sizin qulaqlarınızın, gözlərinizin və dərilərinizin sizə qarşısını, əleyinizə qarşı şahillik etməni, etməsindən də çəkinmədiniz, qorxmurdunuz, yəni günah işləməkdən qorxmurdunuz. ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون و bununla yanaşı zann eddiniz ki Allah Taala e, sizin ettiğiniz amellerin çoxsunu bilmir. Wa dalikum zannukum allazi zannantum bi rabbikum sizin rabbinizle qarşı ettiğiniz bu zann ardakum sizi hava etti. Fa asbahtum min al-hasirin ve düşenlerden oldunuz. Və buna görə hər bir kafir və hər bir asi insan onun küfrə düşməsinə və onun üsyana, asiliyə düşməsinə səbəb nədir? Onun Rəbbinə qarşı bir sənlindən iləli gəlir. Yəni kafirin küfrə düşməsinə və asinin də asiliyə düşməsinə səbəb nədir? Onun Rəbbinə qarşı, Rəbbinin sifətlərinə qarşı, onun elminə, Allah tealənin, Hər şey əhatə etməsinə, Allahın eşitməsinə və görməsinə, xikməsinə qarşı pis dənindən ilələ gəlir. Yəni, pis dəndədir ki, o insan günaha yol verir. Əgər pis dəndə olmasa, insanın günaha düşməsi mümkün deyil. İbn-i bu ayənin təfsirində buyurur ki, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَفِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُك Yəni, qulaqlarınızın, e, gözlərinizin və dərlərinizi sizə qarşı e, əleyhinizə şahidlik etməsindən çəkinmirdiniz. Ey, təqulu ləhumul əğda vəl cülüd <gülüyor> həylə yəlumunə hələ şəhədət aliyyə kuntum təqtumunə minnə əllədi kuntum təfəlunə. O vaxtı qiyamət günü, yəni, əzələr, dərilər, yəni, insana qarşı şahidlik edəcək və onları qınadıqları, qınadıqları vaxt, yəni sahiblərini qınadıqları vaxt, deyəcəklər ki, siz cünah etdiyiniz zaman bunu gizlətmirdiniz, bizdən gizlətmirdiniz. Bəl kumtum tücahirunə allaha bil kufri və almaası. Siz açqaydın, yəni küfrü və asiliyi ortaya çıxardınız. Və lə tubəlunə minhu fə zəmikum və öz iddiyanıza görə buna məhəl qoymurdunuz. لَاَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْتَقِيدُونَ اَنَّهُ يَعْلَمُ جَمِيعَ اَفْعَالِكُمْ Neye göre siz bu günahları, bu küfrü edirdiniz? Ona göre ki siz etikad edirdiniz ki Allah-u Teala bütün emelleri bilmir. Buna göre Allah-u Teala buyurdu ki وَلَاكِنْ ظَنَانْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِرًا مِمَّا تَعْمَنَ Zal ki sizden etdiniz ki Allah-u Teala etdiğiniz emellerin çoxunu bilmir. وَذَلِ Sizin rəbbinizə qarşı bu etdiyiniz bu zənd sizi həlak etdi. Yəni bu pis zənd, fasiz zənd sizi həlak etdi. Və o da nədir? Allah barəsində etiq etiqad etməyiniz ki, etdiyiniz əməllərin çoxunu Allah bilmir. Əllədi ət ətləfəkum və ərdəkum ində rabbikum və rəbbiniz yanında o əməllərdə artıq sizi həlak etdi. Yəni, o zənd sizi həlak etdi. Fəəsbəxtun minəlxatirin və xüsrana düşənlərdən oluruz. Yəni, qiyamət günü. Onlar həm özlərini, həmçində ailələrini ucdanlardan oldular. Və həmçinin Allah Taala Rəbbinə qarşı bizdən olanlar barəsində, bəz qumanlar barəsində belə deyir, Fat surəti 6-cı ayədən: "Və yəəzəbul munafiqinə vəl munafiqati vəl müşrikinə vəl müşrikati zanninə billahi zanna-səu, aləyhim dairatə Va addələhum cəhən nəm v səət masra. Allah talə münafik şilərə və münafik qadınlara, müşdik şilərə müştük qadınlara əabb veredəkdir. O müşrik kişilər, qadınlar, münafi qadınlar ki, Allaha qarşı pis zəndədirlər, bədgümandırlar. Aleyhim də irəsiz sov, onların bədgümalı, pis onların öz başlarında çatlayacaqdır. Və qadiballahu aleyhim, onların Allah onlara Allahın qəzəbi tutmuş. Və lə'anəhum, onlara lənət etmişdir. va ədə ləhum cəhənnəm, onlar üçün cəhənnəmi hazırlamışdır. Və səət masira, ora necədə pis yerdir. Yəni, bu kimi əzablar... E, cəzalar Allaha qarşı pisdən edənlər barəsindədir. İbn-i Qayyum Rahimullah bunun mənasını deyir ki, ləm yəcəyimiz ləhədəl vaid fəyir min zannisu ibiyi subhanehu və tealə. Yəni, belə bir hədə Allaha qarşı pisdən edəndən başqası barəsində gəlməmişdir. Yəni, belə şiddətli hədələr Allahın qəzəbi, lənəti, cehənnəmi hazırlanması e, yəni, bu kimi cəzalar yalnızdır. E, Allah'a qarşı qəd düman olan varliğa gəlmisdir. Və vechtu sıfatı və, və inkaru haqaiqi əsma'i min a'zamı zannu su'i Və Allah'ın sifətlərini inkar etmək və e, adlarının mahiyyətini Allah'ın sifətlərini inkar etmək və həmçinin Allah'ın adlarının mahiyyətini inkar etmək Allah'a qarşı pisliyin ən böyüyüdür. Əl-mütəəmmil şəxs seyrəcək ki, inkar etmək Allah təala vəjhdini və əfzur Yəni bu barədə fikirləşən insan görər ki, Allahın sifətlərini inkar etmək şirkin əsasıdır. Çünki şirkin əsası nədir? İnkar etməkdir. Yəni Allah təala'nın sifətlərini və adlarını yəni yuxarı çıxartmaq, yəni belə bir şey yoxdur. Və Allah'a şərik qoşan insan nə vaxt ki Allah'a şərik qoşur Zə etiqad edilir, yəni pis zənn ilə Allah, yəni etiqad edilir, Allah Taala'nın şərikklərə və köməkçilərə ehtiyacı var. Yəni şərif qoşan insan bu zəndədədir. Və ya huddə, yəni zərurət onu məcbur edir bəndələrin halını bildirəcək bir kimsəyə ehtiyacı olmağa. Yəni, Deyəcək ki, padşahlar kimi. Yəni, padşahlar kölü görmürlər, onların kiməsə ehtiyacı var bəndələrin halını e, onlar padşahlara bildirsinlər və o kəs ki, yəni belə şərikliyi qoşur, yəni onu Allah Taala bir növ padşaha oxşadır, məxluqa oxşatır, yəni artıq Allah barəsində pisləndə olan bir insandır. Wa indama yec'al lahu shuraka fil mulk ta inna yadhunnu annahu la yaqdir O vəh ki insan Allah Taala-ya müftə şərik qoşur və o elə zənn ki, Allah Taala bu mülkü, kainatı müstəqil olaraq idarə etməyə Qadir deyil. Və insanların ehtiyaclarını ödəməyə qadir deyil. Və o vaxt ki, insan şəfaişçilər tutur dünyadaykən və onunla e, ibadətlərlə yaxınlaşır, qurban kəsməklə və bu insan da elə bir ki, Yenə Allaha qarşı pisləndədir ki, Allah-u Teala yaradlıqlarına qarşı mülayim deyil. Və ona görə deyil, şəfaişçilərə ehtiyacı var ki, Onlar Allah-u Teala-dən yumuşaq olmağı tələb etsinlər. Və ki, insan deyir, Rəbbinə yoldaş və həmçinə evlat mənsub edir və həmçinə o elə ki, Allah-u Teala-nin yəni, ehtiyacı var yoldaşa və evlada, bununla çoxalsın və zəlillikdən və azlıqdan qurtarsın. Allah-u Teala zülm edənlərinin zülmündən və zənn edənlərinin zənnindən Allah-u Teala ucadır. Buna göre İbrahim Aleyhisselam öz gövmüne, o gövmü ki şirke düşmüşler, yani böyle bir zendeydiler, buyurur ki, Saffa Suresi 7. ayetə فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Sizin alemlerin Rabbi barəsində zənniniz nedir? ey هَلْ تَظُنُّونَ اَنَّكُمْ اِذَا عَبَدْتُمْ غَيْرَهُ Yani gövmüne deyir ki, yani, eğer siz Allah'tan gerisini ibadet etseniz, yani Allah səala, ...sizə ceza verməyə qadir deyil. Yoxsa Allah salə sizi başlı başına buraxacaq. İnnəhu min əcəlli ən yəsələ fəl-abdülunun... ...vəli ətəqəl fəs fələbuddə... ...ləhu min səlq subl-məlqə. Və insan özündən bu zənləri yuxa çıxartmaq üçün... ...və fatid eytiqadları itirmək üçün... ...mütləq, yəni Allahı tanıdan yəni yolları düşməlidir... لِكَيْ يَعْبُدَهُ عَلَى هُودًا وَبَصِيرًا وَرَبِّنَا بَسِيرَتْ وَهِدَایتْ üzərində, yəni ibadət etməsi üçün, və bunun üçün də iki yol var. İki yol var, yəni bunları dinləməyəm. Allah, ilə Allah, rəfə olsun. Şəhələyə, uzundur. Gənəndə, səhələ, Allah, səhələ, şüfaq qaləssin. Asalınə binəhəmədə, əlihə, asalınə binəhəmədə, əlihə, asalınə